20.000 de, de leghe submări. Adaptare radiofonică de gelul Naum după romanul lui Jules Verne. Suntem în ziua de 2 iulie 1867 pe străzile New Yorkului. Mulțimea se îmbulzește în jurul vânzătorului de ziare. Ce-or fi discutând cu atâta aprindere? Ia să ne apropiem și noi de vânzătorul de ziare. Ah, uite, acesta tocmai a intrat într-o tavernă. Nu vă fie cu dacă îl vom urma înăuntru. <sus> Apor sunt 30 de sicrie și pe sicrie o sticlă cu roaming. Miciale! Monstru marin în Oceanul Indian! Hei, hei, băiete! Băiete! de o specială! Vă merg afacerile decât cu cum monstru ăsta, care cu trei rămările, a? Și flota stă cu mâinile în sârmă. nu numai flota noastră, toate de la un capăt la altul al pământului, tremură de frică. He, ce zici, Marirare? Ce are de gând, amiralitatea, a? Ăia-s de apă dulce, domnule, să mă ungi cu smoală și să mă legi de catargul cel mare, dacă nu tremură amiralul numai când aude de monstru. <laughs> <laughs> și la urma urmei, lasă-l să tremure, se mai scutură de pure! nu? Măi de un un whisky! <laughs> În aceea zi, în biroul la se desfășura următoarea convorbire. Capitane Faragut, te așteptam. Ia loc. Mulțumesc, domnule Cum stai cu pregătirile? Domnule Amiral, fregata Abraham Lincoln așteaptă doar ordinul ca să ridice ancora. Proviziile sunt încărcate. Magazinele gem de cărbuni, tunurile sunt pregătite. A sosit domnul profesor Aronax și secretarul său. Să intre. Bine ați venit, domnilor. Capitane Faragu. îți prezint pe profesorul Aronax de la Muzeul de Științe Naturale din Paris. Da, îmi pare bine, domnule. Încântat de cunoștință, domnule. A, tânărul... Este colaboratorul meu cel mai apropiat. Suntem plecați amândoi de un an într-o expediție științifică. Și vă grăbiți să vă întoarceți în Franța? O să mai stăm două, trei zile până sosește vaporul. Îmbarcăm colecțiile și... Ne putem îngriji noi de asta. Da? Nu, oh, sunteți prea bun. Dar vedeți, avem și animale vii. Le vom expedia noi. Vă oh, mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Mă rog. Pentru asta ne-ați convocat? Nu, domnilor. Trebuie să mărturisesc că e vorba de o chestiune deosebit de gravă. Ați auzit vorbindu-se despre monstru marin? De azi de dimineață, de când am sosit, n-am auzit altceva decât de monstru și ar monstru. De fapt, ce se întâmplă? Domnilor, acum un an, la 20 iulie, un monstru marin a ciocnit vasul Elveția în Atlantic. De atunci s-au petrecut multe. Transatlanticul Pereir a fost ciocnit. Etna a fost cufundată. Lord Clyde a fost spart. Moravian a fost cufundat. Fregata franceză la Normandie și Scoția companiei Cunard au avut și ele de-a face cu Monstrul. Apoi mm -hmm. Governor Higginson și acum Vasul Cristobald Colon. Vă dați seama, comunicația pe ape este primejduită. Mm -hmm. Opinia publică din toate țările e din ce în ce mai neliniștită. Dar la urmă urmelor, monstru a fost văzut vreodată? Mă rog ci o stâncă? Un cetaceu? Capitanul și... Faragus spune că ar fi o lumină plutitoare. Ce zici, capitan? Da, și, și încă ce lumină? Blestem fiu, dacă am mai văzut ceva asemănător. Da, da, da, da, fenomenele de fosforescență nu sunt rare pe ocean. Ei, da. mi-mi o spuneți, domnule. Dar credeți-mă, a să fiud dacă o lumină obișnuită e Și pe urmă, pe urmă, cine a mai pomenit că niște viermușori luminoși Să străpungă vasele de la un capăt la altul? Domnilor, opinia publică din cele două continente Pune pe seama monstrului toate naufragile De fapt, nu e chiar așa Pare ciudat, dar monstrul de obicei nu atacă S-ar părea că ciocnirile sunt întâmplătoare Interesant, foarte interesant, dar nu văd în ce măsură noi... Sunteţi am... un specialist cunoscut, domnule profesor. Lucrarea dumneavoastră despre adâncurile submarine a devenit clasică. ne ți putea fi de mare ajutor. Bucuros, bucuros, domnule amiral, da. Cum? Ajutându-ne să aflăm despre ce fel de monstru marin e vorba. Dar dacă este cine știe ce de război, care îl experimentează în secret Vreo putere străină Credeți că n-am fi fost informați În cazul acesta? Poate l-a construit vreun particular <laughs> Unde l-ar fi construit Și cum ar fi putut păstra secretul Nu, dominor După toate datele Avem de-a face cu un monstru marin De o specie necunoscută Iată de ce v-am chemat Da Fregata Abraham Lincoln, de sub comanda capitanului Faragu, e gata să pornească în urmărirea monstrului. Mările trebuie curățate grabnic. Altfel, în, urmă, în sfârșit, opinia publică cere cu tărie lucrul acesta. Am fi bucuroși să luați parte la expediție. E un cetaceu de specie necunoscută. Ei, ce părere ai, consei? Domnule profesor, o să ajungem acasă cu un mic ocol. Atâta tot. De Așa. Oh, Cred că am sosit timp, nu? Așa mi se pare și mie. Ei! domnule profesor! Capitan. Domnule profesor! Da! A am politic să fiu, dacă nu credeam că v-ați răzgândit. Și eu, capitane, mă temeam că ați și pornit. <laughs> Ridica manculea! Mânca oarechine! A sosit la timp! Hei! Meștele land. Ai știgat, capitale? Da! Domnule profesor, da. ăsta e Ned Land, vânătorul de balene. Da. Și totodată cel mai dibaci aruncător cu cangea din zilele noastre. Da, da, da, de... de, da. de lui profesorul Aronax, Aha. un savant. Cunoaște-l pe degete. Tânărul e un fel de secund al său. Merg cu noi. Eu vă las. Da. Abi empresyone! Aa kaptane! Bir, bir, bir diktatör <gülüyor> Saul Trei luni, fregata Abraham Lincoln tăieza zadarnic valurile până departe în mările Chinei. În a patra lună, îndoiala și desnădejdea cuprinsese întreg echipajul. Tuturora le părea rău că porniseră în expediția aceasta. Nici urmă de monstru. Echipajul ceru atunci capitanului să întoarcă fregata spre casă, și el, blestemând, trebuie să făgăduiască oamenilor că a doua zi, la 5 noiembrie, va pune capăt călătoriei. În ziua de 4 noiembrie, spre seară, la 200 de legi de țărbunile Japoniei, profesorul Aronax stătea de vorbă cu consei pe puntea fregatei. Nimic, domnule profesor, da. nici urmă, și am agățat de în treci de slănină. Doar, doar vor atrage monstru. Mă gândesc, consei, mă gândesc că la urma urmei ne-am pripit. Ne-am pierdut timpul și ne-am tocit nervii degeaba. Tan, e o zic multibaleni Multe capitane, dar niciuna atât de tare ca asta. Cu voi, dumitalei am să i spun ceva la ureche. Când solul lumina de zi, și mastropita a furisitat. aruncat o trombă de apă peste noi. Nu mai există niciun doian. Monstrul e un cetaceu. Încrângătura vertebratelor, clasa mamiferelor, subclasa monodelfienilor, grupul piroformelor. Dar ce familie, domnule profesor? Ce familie cum se asta o soștim în Nu mine. Ai mai ușor. Înțeles. Tu... Fiiște. Da. Cum ai ajuns aici? Te-a zvârlit și pe tine ciocnire? Nu, domnule profesor. V-am văzut că sunt în apă și v-am urmat. Da. Dar fregata. ce cu fregata. Regata? nu vă mai cândiți la ea. Ce spui? Așa. Țineți-vă de mine. Da. Da. Vă spun că atunci când m-am aruncat în apă, i-am auzit pe oameni strigând că elicia și când sunt sfărâmate. Sfăr... sfărâmate? Firește. Țineți-vă bine. Da. Așa. Da. Sfărâmate. Sfărâmate de dintele Monstrului. Alte da. strigăciune n-a făcut. Așa fiind situația, Faragun nu o să mai poată primi spre noi. Nu, nu mai pot. Se apropie cineva? Ned! Ned! Ned! În Încarne și domnule! Ned Land în boană după monștri! dați mi mâna! Așa! Saltă-te să scozi! Hai și-l! Așa! Ned! Te-a zvârit și pe tine! Și încă cum? Dar eu sunt norocos, domnule Numai cât am zburat puțin prin aer Ca să întreb păsările de sănătatea lor Și... op! <gătări> am șancurat pe insula asta e, e o insulă? Adică, la drept vorbind E tot atât de puțin insulă Pe cât am fost o pasăre Nu <gătări> am înțeles de ce-i vorba Acum vreo trei ceasuri Era să-mi pierd Dar ce... -i? Ce vrei să spui, mișterilat? Vreau să spun... Țineți-vă bine, da, țineți-vă bine. Da, Așa. Vreau să spun că am nimerit tocmai pe spinarea monstrului. Iar dumneavoastră ați venit să-mi țineți tovărășie. Cum? Suntem pe spinarea monstrului? Precum vă spun. Și știți din ce-i făcută balena asta? Ia, ia, ia o cu piciorul. Hă? De ce aţi amuţit? meşteră Monstrului de oțel. Atunci... Cum Consei! Cum să Cum sunt tărează? E adevărat, oare? Tot atât de adevărat, pe cât e de adevărat că Ligioana se poate scufunda oricând. și rechinii abia ne aşteaptă. De ne Atunci, monstru? e un vas. Da. Un fel de vas nemaipomenit care care poate pluti pe sub tapă. Pe legea mea, domnule, că nici mie nu mi-a venit să cred la început. Dar dacă este, este. Domnule, profesor, atunci trebuie să fie și oamenii înăuntrui. Fii oțel curat! Trebuie să aibă motor și echipaj ca să-l pună în mișcare. Să deschidei. Ei, da, ci ia asta! Să la se Eu votul hoarilor! Domnule profesor, sunteți aici? Aici. Aici, amit. Nu mai Nu mă văd niciun. Și domneatat, domnule Consei. Firește. Tu că aici pe undeva. Mm. Mă caut! Mii de drac! Pirații care ne gazdiscă în felul ăsta trebuie să fie canibali. Dar n-am să mă las mâncat cu una cu două. Ss, vine cineva. Uitați-vă, doi necunoscuți. Da, da, da. dar am ia naiba dacă înțeleg păsărească lor Și doar am auzit destule de când vântul urmările. Domnule profesor, bărbatul ăsta impunător trebuie să fie comandantul. Încerca să le spune și cu noi cereți le să ne ducă într-un por, până-l munghiuieţi dânghiere! Potoleşte-te, rog! Domnilor, domnilor, sunt profesorul Pierre Aronax, de la Muzeul de Ştiinţe Naturale din Paris. Acesta este Conseil, colaboratorul și prietenul meu. Dumnealul este Ned Land, vânător de balene de pe fregata Abraham Lincoln. Domnilor... Eram în urmărirea unui monstru, când o ciocnire ca... Da, dumneavoastră mă înțelegeți? Au plecat. s fi dus după târmătă. Împirați! Ascultați-vă ce vă spun. N-ați văzut? N-au voi nici să ne răspundă măcar. Să nu deznădăjduim, prieteni. Am trecut noi prin situații și mai grele. Aha. Oh. Stați, începe bine meștereland. Iată, mi se aduce de mâncare. Foarte bine. Am să încep cu piratul ăsta. În pumn zolit Nei, da lasă-l, mă Liniștește-te, Meștere Land. Iar dumneavoastră, domnilor, vă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți. Am înțeles ce mi-a spus înainte, dar am vrut să chipzuiesc ce am de făcut. Întâmplarea v-a aruncat în fața unor oameni care au rupt-o cu lumea dumneavoastră. Ați venit să ne turburați liniștea și singurătatea. Fără voia noastră, domnului. Fără voie? Sigur că da. Oare fără voie m-ați urmărit? Da, domnului. Mă începuiam că este vorba de un cetaceu sau de un alt animal uriaș care. Și mi-ați putea garanta că fregata dumneavoastră nu m-ar fi urmărit dacă știa că e vorba de un vas submarin? Mi-ați putea garanta că n-ați fi tras asupra noastră dacă ați fi avut ocazia? De ce tăceți, domnule? Ce v-aș putea răspunde, doamnă? Eu... Aveți. Totuși, dreptul la milă, ca orice ființă omenească. Puteam să vă las afară și să mă scufund, dar n-am făcut-o. Veți rămâne pe vasul nostru și veți fi liber, dar cu o condiție. Dacă e o condiție care poate fi primită de oameni cinstiți, spuneți-o. Iată. Dacă în anumite împrejurări da. am să vă cer să stați un timp în cabină pentru a nu vedea ceea ce nu trebuie văzut, vă supuneți, în restul timpului sunteți liberi. Mă rog, dar ce înțelegeți dumneavoastră prin a fi liber? În afara zilelor de care v-am vorbit, da. veți fi liber să umblați. Să vedeți tot ceea ce se poate vedea aici. Veți avea libertatea de care ne bucurăm noi înșine. Bine, dar asta nu e decât libertatea pe care o are un prizonier de a se plimba prin închisoare. Domnule, noi nu ne ajungem. Va trebui să vă ajungă. Cum așa? Să nu ne mai vedem prietenii, rudele, părinții? Da, domnule. Pe legea mea, nu-mi dau cuvântul că n-am să fug. Domnule, cred că abuzați de situația noastră. Asta se cheamă... Cruzime. Din potrivă, cred că e în durare. M-ați atacat. Ați venit să surprindeți o taină pe care nimeni în lume nu trebuie să o cunoască. Dacă vă opresc aici, e pentru a ne apăra pe noi înșine. V-aș fi putut scufunda ca să ne păstrăm taina. Ne dați să alegem între viață și moarte. Exact. Atunci nu uitați că nu ne leagă de dumneavoastră niciun jurământ. Nici unul. Da. Dar vă asigur că n-are să vă pară rău de timpul petrecut aici. Veți călători în țara minunilor. Vom face împreună ocolul lumii într-o nemaipomenită călătorie submarină. Domnule, aș vrea să vă pun o întrebare. Vorbiți. Cine sunteți? Pentru dumneavoastră nu sunt decât capitanul Nemo. Capitanul Nemo. Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus. Submarin? La Ei, acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție. E cu plăcere, domnule. Că vrei. Cu plăcere. Peici. La, la urma urmei, pe aici, pe aici, domnule. Pe Aici e biblioteca. S-au scurs două luni de când cei trei naufrageați se găseau pe bordul lui Nautilus. Două luni în care profesorul Aronax și Consei au putut studia prin ferestrele de cristal minunățile din adâncurile Oceanului Pacific. În ziua de 4 ianuarie, Nautilus naviga încercând să pătrundă în Oceanul Indian prin periculoasa strâmtoare de Torres. Profesorul Aronax privea de pe puntea submarinului, împreună cu Ned Land și Consei, valurile care se izbeau cu furie de stângi. A furisită mare, domnule! Oh, a furisită, Ned! A furisită! În strântoarea asta, copii, s-au sfârmat curăbile lui la peruz. Capitanul nemă se joacă. Dacă se ciocnește de vreo stâncă, praful se alege de toată firăra asta. Dacă atunci să te ții. Dacă Nautilus nu a și teafă din capcană, e cel mai bun prilej să fugim. Net nu se gândește decât la fugă. A, da, pe toți grații! la ce altceva o să mă gândesc? Dă două luni-mi în cușca asta de oțel M-am săturat până peste gât Cu studiile dumneavoastră Aproape că ați uitat în ce stare ne găsim Mie, dragă Ned Călătoria asta îmi dă prilejul să văd o sumedenie de lucruri nebănuite Le văd și eu, domnule Și n-am să le uit Dar nici că sunt într-o cușcă nu pot uita Dacă știi măcar câți oameni sunt pe bord Hei Cine? Dar ia uitați-vă! Ce-i asta? Ce-i aia? Se văd de arbore. Da, da, da. Insula Guerova. Ce-a da. fost? asta. Ce a fost asta? Nautilul Aha. Aici o să ruginească. Domnule profesor. Ce -i? Acum e momentul să fugim. Insula nu parte. departe. Dar unde și temit? Aici, în inima papoasii. Dacă am fi pe țărmul Ioropi, atunci da. Uf, dar... uf! Și insula e abia la două leghe de noi. Dacă am putea pune măcar piciorul pe ea. Mm. Uitați-vă! Sunt pomi adevărați, cu frunze. Trebuie să am ieșit nevânatul pe acolo. Domnule profesor, ce? Până să o despotmorii Nautilus. Știți ce? Ce? Vorbiți-i, capitanului Nemo. ceriți i barca. Măcar așa, ca să nu uităm să călcăm pe o Da, dar pot să-i cer, dar sunt sigur care să mă refuzi. Încercați-i. Sincer. Bine? Vă deranjez, căpitanul. Într-adevăr, cântam Vă place muzica? Da, îmi place Dar nu despre asta vroiam să vă vorbesc Atunci? Știți că Nautilus a suferit un accident Vreți să spuneți un incident? Mă rog, fie și un incident Dar asta vă va sili să redeveniți un locuitor al pământului Vă înșelați, domnule Nautilus o să vă mai plimbe încă multă vreme prin fundul oceanului. Ocolul lumii abia a început. Nu, capitane. Nautilus e împotmolit de bine. Și aici, în Pacific, fluxurile nu sunt mari. Nu văd cum o să-l despotmoliți. În stântoarea asta e o diferență de 2 metri între flux și reflux. Mâine e 5 ianuarie, nu? Da. da. Vom avea lună plină. Exact. Și m-al mira dacă satelitul acesta Cum se cade Nu o să ridice apele tocmai cât ne trebuie Vă spun că mâine La ora 2 și 40 de minute Vom porni Cum și nu aveți de gând să faceți nimic Pentru despotmolire? Fluxul e de ajuns Asta doreați să știți? Nu, capitane. Vreau să vă cer barca. Pentru o vânătoare în insula Guero Boa. Chiar acum? Nu, mâine dimineață. Mâine dimineață veți găsi barca pregătită. O... Vă voi pune și câteva puști electrice. Și acum vă rog să mă lăsați să termin cântecul. Iată un loc șărplăcut. Așa. E -o prima ne oprim aici. Uimitor. Așa. Ei, hey, consei! Fă-ți ce să aprindem focul. Așa. Am să pregătesc o masă. Cum n-ați mai luat de mult. Uite, și aici am fructele arborului de pâine. Iată și bananele. Așa. Ananas e la domnul consei. Ei, hey, da. Do Consei! Consei, ce faci nume conseil? Încontro-i pornit-o! Conseil! Conseil, unde-i alerge? ce-o Nu știu de aprofă. Conseil! nu Consei! l am presa! o presa! ce uitați vă de vie! Ia uite ce Interesant! Frumos. E de vie! Consei, ai dat o lovitură de maestru. Da, de unde, domnule? Bravo. Am prins-o fiindcă e beată. Cum bea? Nici nu mai poate zbura de beate cei. S-a îmbătat din sucul nucilor cu care se înfrupta. Ah! Ce? Ce s-a întâmplat? M-a lovit. Ce, Ce te-a lovit? Ce te-a lovit? Uite, piatra asta. A picat din cer. Hmm. O fi vreun meteorit? Tii, și doar al naibii. O fi aruncat-o vreo maimuță. De barbalo Neptunda. Nu prea că pietre din cer așa oricând Și nici mai maimuțele Atunci ce poate să Dar insula aș fi putut să jur că e nelocuită Să fim cu băgare de seamă Da, da, da, da, da, sigur Sigur Ah, cinste Ia uitați-vă Băștinașii ah, Vin din toate părțile Repede să fugim la pare. Ah! Hai, mai zbi din nou! Mi-a scăpat pasărea! Domnule profesor, dați-mi voie să o prind! Nu, nu, oprește-te, conseji! Pe tura incensată de sălbatici! Am să trag în primul care s-o apropia! Dar pasărea, mă bun Ești nebun conseji! Toate păsările din lume nu prețuiesc viața unui om, dar, le, dar pe legea mea, dacă vreți să mai vedeți ziua de mâine, lăsați un culo de tocmeală! Fuga la barcă! Haideți! Haide Haide Fuga la barca! hırmat pe stânga! Hop! Așa. Aportăm la submarin. Repeti cosei. Domnule profesor, dați mi mâna. Așa! Da, da, mulțumesc! așa. Mulțumesc. așa. Capitanul Nemo! Capitani Nemo! A, dumneavoastră erați. E! Cum am mers vânătoarea? Rău. Rău, domnule. Până la urmă Eram să fim vânați noi înșine. Hey, asta n-ar fi fost plăcut deloc. Și cine era să vă vâneze? Sălbatici. Insula e plină de sălbatici. Da. Sălbatici. Da. E sălbatici fiindcă se apără, fiindcă și-au dat seama ce fericire le aduc corăbile dumneavoastră. Dar Capitane este o... Am cunoscut sălbatici înrăiți care trăiesc din sudoarea altora. Și din măceluri, sălbatici care ne vălesc peste popoare fără apărare, le trec prin foc și sabie pentru a le civiliza și apoi le înhamă la carul lor. Da. Capitan Nemo, trebuie să luați totuși măsuri de pază. auziți -vă. urmăritorii se apropie. Sunt mulți? 102, nu știu. Dacă ar venit toți băștinașii din Papoasia. Și Nautilus tot n-ar avea de ce să se teamă. Așa. Uite, apăs pe butonul acesta și gata. Capacul s-a închis. Acum n-au pe unde să mai intre. Hey, dar e ora 2 și 34 de minute. Peste șase minute fluxul ne va da posibilitatea să pornim. Dar dacă fluxul nu ne va ajuta, vă dați seama? Ne va ajuta. Să mergem. Ss, ia. Auziți-i. cum tropul e pe deasupra. Peste trei minute vom porni, domnule. Am dat ordin să se deschidă iar capacul. Conseil. Ned. Da. da. Veniți în coace. da. Căpitan dați ordin să nu se deschidă capacul. Băștinașii... Vor pătrunde înăuntru. Nu vă temeți, domnule. Nu se poate pătrunde atât de ușor în Autilus. Chiar când este deschis capacul. Ah! Ce-i, a curentat. Ia seama, tineri, scara e încărcată cu electricitate. Iată. S-a deschis capacul. Se buze, să intre. Au fost scurentați. Capitan Enemul a avut dreptate. Nu se pătrunde ușor în Nautilus. Pirogele se retrag! Fug! Pe legea Uitați-vă! Da. Da, fug, fug! Uitați-vă! Flutim din nou! E ora patruzeci de minute. Domnilor, incidentul a luat sfârșit. Nautilus își continuă călătoria. Domnule profesor, ce Consei, conseil? V-așteptam. E ceva deosebit de interesant. Spune ce Submarinul s-a oprit tocmai aici. Aș putea jura că suntem deasupra unui banc de scoici. Cum? E adevărat, capitan. M-ați întrebat ceva? Da. Unde suntem? Pe bancul de la Manar, domnule, nu departe de coasta ceilonului. Peste câteva luni, aici o să fie mii de corăbi ale pescuitorilor de perle. E o parcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd. Bieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor și își riscă viața de fiecare dată. O, oh, hei! O, peste bun! Un au Se Unde? La tribord. Capitanul e A sărit în valuri. Căpitanul e în pericol, domnule. Un rechin de târcoale. Mm. Dați-mi cargea. Să-l o învară. Prea târziu, Căpitanul a văzut rechinul de aceea și a sărit. iată -l. se apropie de la ofragiat. În noată. În noată, în fața rechinului. A scuz cuțitul. Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta. Dar e o nebunie să-mi rechinul cu cuțet în mână. Of! Unde mi-e cargea? S-a Rechinul îl urmărește! nu se mai vede nimic! Ia, Hă, Priviți, da, priviți vârtejul acela! Ura! Ura! Căpitanul Iată-l, în spre Îl duce la barcă și chinul? Uite! Pleste moată cu burta spindecată! Strașnic cum Căpitanul nostru! l-a da. urcat! L-a urcat pe Enecat în barcă! asiltea vine singură în apuri uraj capitane uraj capitane ha așa, așa. printre o pom cată ha deci ha ei vă mulțumesc domnilor pietrul om l-am lăsat leșinat în barca lui era pe jumătate necat un serman pescari indian. Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea. Pentru ce, domnule? V-ați riscat viața pentru a salva un om. Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți. Nautilus străbătu oceanul indian, apoi prin strântoarea Babel Mandeb sau Poarta Lacrimilor, cum o numesc arabi, pătrunse în Marea Roșie. Parcursese așadar peste 16.000 de leghe de la punctul de plecare din mările Japoniei, plutind când în adâncuri când deasupra valurilor. Dar taina capitanului Nemo rămăsese tot nedezlegată. Printr-un tunel subteran, descoperit de capitanul Nemo, submarinul trecut din Marea Roșie în Mediterană. În ziua de 14 februarie, profesorul Aronax stătea de vorbă cu Ned Land în salonul vasului. Consei, la fereastră de cristal, studia fauna arhipelagului grecesc în dreptul căruia se aflau atunci. Așa cum vă spun, domnule, pe legea mea, Acum că trecem prin mările populate, nu să lăsăm să ne scape prilejul. Sigur, net sigur. E, deși îmi pare rău de capitanul Nemo. Și apoi nici nu știu încă cine e de fapt. Ce să-i faci, domnule? Trebuie să fugim înainte de a ajunge în fundul mărilor polare sau în oceania. Sigur, sigur, meștere sigur. Când ești gata, anunță -ne. Dar nu uita că prilejul trebuie ales cu grijă. Dacă dăm greșe... Căpitanul Nemu nu se ne cruțe. Domnule profesor, ia Un priviți! Uramora! Unde? A, Peștișorul ăsta, știi ce obicei are? Călătorește kilometri întregi agăța de burta rechinilor. Ci că, așa mic cum e, ar avea putere să trag o corabie la fund. Poviș, net, poviș. Baliverne, fără-ndoială. De unde o fi? M-am uitat pe hartă mai din ora. Da, Dar și? și? Trebuie să fim în dreptul insulei Creta. Ah, Creta Poate aici să încercăm o evadare Nu, nu mește Aici nu o să putem Acum opt luni când ne-am îmbarcat pe Abraham Lincoln Locuitorii din Creta se răsculaseră în... Și poate că răscoala nu s-a stins în Da, pe Abraham. legea mea. și dacă nu s-a stins Doar nu suntem despoți mm? Au să ne primească bucuroși Ia Ia, fă-mi loc, domnule consei. Ce m-am lovit? Da, ce-ai Ce mai sunt și lăzile astea? Până azi n-au fost aici Ce mai fi cu ele? Să vă spun eu Stăteam azi de dimineață și îmi fumam pipau Uite cu alea Așa și? Puf, puf Mergea strună pe mea Mă ungea la inimă spune Când, hop, ancorează patru inși care aduceau lăzile astea goare Da Și cu ce credeți că le-au umplut? Cu cărții Cu totul Da, de unde? Cu aur curat, e. cu pare de aur, Să mi să facă pipa bucăs dacă vă minți. E, e. Dar de unde ai băufilat, capitanul nemu, atât aur? Da. La asta pot să-ți răspund eu, meșterele Pe fundul oceanelor, da. Zacomori necate cu corăbile de-a lungul vecurilor. Da, da, da. Echipajul de pe Nautilus le culegie. Așa cum ai culege roadele unui grădin. Bine, bine, le culege, dar pe urmă Cui le dă? Sst, vine cineva da. Bună dimineața, domnilor Bună, Bună, dimineața. Dimineața, Bună dimineața. dimineața Oamenii mei au să vă deranjeze Puțin cărând lăsele astea da, N-avem nimic împotrivă, domnule capitan Domnule profesor Dar ce este conseil? Uitați-vă, un om Nu pe sub apă. Vine spre noi. Da, adevărat. Și-a lipit fața de geam. A -a -a. Ne privește. Ie, da, ai zice că Nemul cunoaște. Deci Își fac semne? Da, adevărat. Da. Și omul îi răspunde. Da, da. A dispărut. Scafandrul a dispărut? Să nu stă domnule capitan. Nu te îngriji, tinere. E Nicolae, de la capul Matapan. Un cufundător iscusit. E bine cunoscut în tot arhipelagul grecesc. trăiește mai mult în apă, notând de la o insulă la alta până în Creta. Până în Creta, da. Ați spus ceva, domnule? <coughs> da, vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe Nicolae, capitane. Da, îl cunosc. Dar mă iertați, trebuie să grăbesc ratul cu ferelor. Vă rog, vă rog, domnule. s-a da. dus. Dar ce fi făcând cu aurul? Mi se pare că eu știu ce face cu el. ce anumi? Veniți la fereastră, domnule. Priviți. Ce? Oamenii lui Nautilus scară zile pe sub apă. Ah, strașnic. Și-au pus costumele de scafandri. Ei, iată-l pe scufundătorul de-a Da, adevărat. Da. Ei miștare Acum știi la ce-i folosește capitanului Nemo aurul? Nu, îl dă răsculaților Așa ah, ja. Mi se pare că prietenul nostru, capitanul Nemo, este un tainic sprijinitor al răsculaților de pretutinde Dragostea lui pentru cei obidiți, ura împotriva oamenilor care asupresc Toate astea ascund în ele soluția problemei Nautilus navigă apoi zile în șir spre nord. În ziua de 1 iunie, profesorul Aronax notă în carnetul său: Pe capitanul Nemo aproape că nu l-am mai întâlnit în ultimul timp. Pare că ne ocolește. Stă zile întregi în odaia lui și cântă la orgă. Melodiile înfiorător de triste răsună prin pereții de metal ai submarinului. Capitanul pare măhnit până în adâncul sufletului. Nautilus gonește cu o viteză uimitoare. Iar peste câteva zile, într-o după pe când Nautilus străbătea apele Atlanticului, profesorul Aronax se întâlni cu Ned Land și cu consei pe puntea submarinului. Așadar, v-ați hotărât, domnule, fugim. Da, la primul prilej. Legea mea trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta. E? Și dumneata, dumneai consei? Firește. Foarte bine. Trebuie să se sfârșească o dată. Capitanul Nemo se depărtează iar de pământ, urcă spre nord. He. Când mă gândesc la câteva leghii mai spre nord, e un golf. Și când golful ăsta e un fluviu, pe malul căruia se găsește un sătuc. <laughs> Acolo m-am bălăcit în apă când eram țâng. Aș da nu știu ce să mai arunc odată ancoran golful acela. Ce-i să o arunci, meștere lent? Iar noi, domnule profesor... Da, ei, da. Dar asta ce De mai ești? Se trage cu tunul. Privești, domnule, un vas. Unde? În cuiera sat se îndreaptă spre noi. În cuiera sat? Da. Meștere lent. Da. Nu-i vezi cumva pavilunul? Din ce țară o fi? Da, un moment. Ia vezi. Sta, da, are pavilionă. Dar din orice țară o fi, iată prilejul pe care îl așteptăm, domnule. Când o ajunge la o milă de noi, mă când va Vă sfătuiesc să faceți la fel. Și nu uitați, domnule profesor, că avem experiență la not. La nevoie vă potrem orca. Domnilor, da. vă reamintesc condiția. Trebuie să coboriți imediat. Cum? Și să ne lăsăm zăvoriți în cabina de fier? Așadar, pentru asta, capitan, nu ai pus condiția cea la început? Acum, pentru că ați văzut, puteți rămâne în salon. Dar, capitană, capitană, nenumăr, Vrei să scufundați vasul? m atacat! Am să-l scufund! Nu, dar nu se să faceți una casa! De ce nu? Sunt în dreptul meu. Eu sunt asupritul, iată asupritorul! Datorită unor asemenea oameni, am pierdut tot ce am iubit: patrie, familie, copii, tot ce urăsc. E acolo, pe vasul a supritorilor. Sunt un dreptul meu. Vă imediat! Capitanul Nemu! Capitanul Nemu! A plecat! S-a dus. dus să se pregătească de luptă. Ei a furisit treaba. O să-i scufunde de și peștia. Și noi stăm mâinile în sân! Ce putem face? Ce putem face? Uite, capacul se închide. Submarinul se scufundă. Se coborâm repede în salon. Ce liniște. Așa e înaintea furtunii. Nautilus e acum ca o țigare de oțel sau ca o ghiulea. Să străpungă vasul de la un capăt la celălalt Cap pe o bucată de cașcaval Groasnic, groasnic Gata, cred că s-a terminat domnul Din ziua aceea, Nautilus gonila la întâmplare spre Nord, mereu spre Nord, o săptămână, două. Pe bord nu mai exista nici urmă de pază. Capitanul Nemo, închis în cabina lui, cânta zile întregi la orgă, părea chinuit de remușcări. Profesorul Aronax, cu nervii slăbiți, cu mintea turburată de întâmplările fantastice pe care le trăise, nu aștepta decât prilejul să fugă, să scape, să se întoarcă printre oameni. <fie> Într-una din seriile acelea, Ned venind camera profesorului. Domnule profesor, profesor, domnule consei, pământ, suntem la 20 de mile de pământ, am zărit lumile de pe țărmă. Ce țărmet? Dar pe legea mea că nu știu, dar oricare ar fi, trebuie să fugim chiar acum Barca Sumanil e la locul ei, nu i nicio Nit. Da. cunoști Miltström? Nu, e un uragan care bântuie tot timpul pe meleagurile astea, cred că suntem în preajma lui Dar oriunde am fi, domnule, trebuie să îndrăznim, libertatea merită orice preț vă tama? teamă? Nu, Ned, dar gândiște... Domnule profesor, e poate singura noastră șansă să nu o lăsăm să ne scape. Abia n-am ținut să nu plec singur, dar nu vă puteam lăsa. Scripez lumile de pe țărm, una lângă alta. Te urmăm, Ned. Se merge. Capitanul ne cântă. Ei, parcă mi milă de el. Adio. Capitane, nenu. Domnule profesor, Pag. veniți. Peici. Capacul e deschis. Așa. Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărm? Da, le să mergem la barcă! Saţi! Întâi să ne acoperim retragerea! Da, să închidem capacul! Liber, Liberi! liber! liberi! Liber! e aici! Nu veni, domnule! A fi... prins de veste că am fugit! Nu! Nu consei! Altceva înspre munte! Se apropie uragan. Sineți vă bine! Dragii, acum e acum, cel puțin, omului pentru libertate. Da, băiți, vom știți să murim. Așa s-a încheiat extraordinara noastră călătorie prin fundul oceanului. Cum am scăpat din vârtejul uriaș, cum am putut ajunge la țărm, nu știu. M-am trezit într-o colibă de pescar pe una din insule Lefeden, netlent și Conseil veiau la căpăturile. A scăpat oare din furia vârtejului capitanul Nemo și echipajul său? Nu știu, dar le doresc din toată ei. Poate că apele oceanului vor aduce vreodată la lumină manuscrisul în care e cuprinsă povestea vieții capitanului atunci vom ști și adevăratul său nu. Iar la întrebare, cine a putut pătrunde vreodată tainele adâncului, numai doi oameni au dreptul să răspunde. Capitanul Nemo și cu mine. Se ascultat scenariul radiofonic 20.000 de leghe sub mări. Prelucrare și dramatizare de Gelu naum după romanul lui Jules Verne.